Телефон Сари не відповідав. Я подумав, що варто наступного разу купити дуже багато алкоголю та розставити його по всіх кімнатах. Піду гляну, що там у кабінеті, сказав я Террі, бо він так азартно спостерігав за мною, що не поділитися з ним своїми найближчими планами я просто не зміг. В кабінеті наче все було так, як і за моїх часів. Втім, деякі зміни його не оминули. Стіл виглядав впорядкованішим, а підлога чистішою. Гестапо був напрочуд акуратним. Наче жодних кабінетних новинок. От тільки на столі з'явилася фотокартка у рамці. На ній у фотелі розвалився невідомий мені чолов'яга чи то в халаті, чи то в пальто, Напевно, пальто, бо мало хто одночасно вдягає халат і капелюх, а чолов'яга був у капелюсі. Обличчя чоловіка було соковитим, а рот такий, наче після фотографування, він зібрався впитися у вуста з насиленою від кохання красуні або в запечену качку. Мабуть, це такий халат. Я взяв фотокартку в руки. Чорно-білий брюнет у турецьких капцях. Капці та капелюх. Капелюх та капці. «Про що це свідчить?» – запитав я в Террі. Він не відповів, але зручненько вмостився на дивані. Атмосфера кабінету була заспокійливою. «Може, мені теж поспати? Я не дуже добре почувався. Здається, з жертвим сирникам виробництва мами Еміля – не дуже сподобалося, що до них завітав Барадеро Ан'єхо. «Ола, друже, ніхто тобі не радіє так, як я. Цінуй, цінуй, моє товариство. Треба лягти, щоб все вклалося», – подумав я. І тільки зібрався наслідувати террі, як побачив це. Воно стояло у шафовій фрамузі, там, де раніше стояла скульптура, яку я привіз з Осло копія однієї зі скульптур Густава Вігерланда, що символізувала здоров'я та родинні цінності. Батько, який бавиться зі своїми дітьми. Скульптура виглядала дуже дивно. Якщо не збагнеш, що вона означає родинні цінності та здоровий спосіб життя, цілком можна припустити, що батько монструє власних діточок, жбурляє їх для власного задоволення. Я це придбав на зло Інні. Якраз тоді вона агресивно звинувачувала мене в тому, що мої батьківські почуття атрофовані. Тепер замість турботливого атлета-татуся у фрамузі стояло дещо на кшталт невеличкого термоса, металева колба. Я почув своє важке дихання. Ніколи ніколи моя власна квартира так не лякала мене, як цього дня. Що б там могло бути? Шепшиновий узвар? Ідеальна погода? Вибухівка? Ненароджений братик Еміля, прости господи? А може, крайня плоть? Адже євреї це роблять, правильно? Обрізання. Привіт, Ну, що, відгадав 25.15? Заприсягаюся, що ні, телефонував Еміль. Тобі робили обрізання? Якщо чесно, не думаю, що це тебе стосується. Але оскільки в тебе голос навіженого, можу сказати, що циркумцізіо мені не робили, хоча старенька Саранська говорила, що чоловіки з обрізаним членом Еміль не патякай. «Не потякай, не обрізаний, добре. Тоді що в батьковій колбі? Він обрізаний? Ти зациклився? Якщо я не буду потякати, ти не почуєш моїх відповідей. У колбі святе повітря. Не відкривай її, бо я вже одного разу це зробив. Не уявляєш собі, що мені за це було. Краще не експериментуй». «Святе повітря? Слухай, ти щось хотів?» Перерва за п'ять хвилин вже закінчується. Моя тобі порада. Формулюй точніше і не захоплюйся повторами. Так завжди каже наш математик Мозес Лазаревич. І він має рацію, тому що... Мозес? Добре. Перше. Яке святе повітря? Друге. Що ти зробив з моєю кімнатою? Третє. Коли ти будеш вдома? Перше. Святе повітря і Єрусалиму. Батько його спеціально набрав у колбу, він ним дуже дорожить. Звісно, можна відкрити колбу, випустити повітря та запустити інше, але я б тобі і не радив. Друге. Із твоєї спальні я зробив свою ідеальну кімнату майбутнього. Мама каже, якщо моделювати своє життя, використовуючи всі можливості та предмети, воно таким і буде. Третє. За півтори години. папа. -па. Я почувався самотнім. Найдужче мені зараз кортіло відкрити колбу та випустити святе повітря Іерусалиму до бісової бабці. Але я усвідомлював, що це мені не допоможе.